Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih ejmain Omanihteda bi hadihi wastana bi sunatihi li yawm ila yawmid din. Allahun e falendrojm selavate dërgojm bi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi për serialin e misionit ton qytetërimi i vlerave. Jemi bashkërisht duke u um munduar që të përvetsojm dhe të mësojm për sa më shumë vlera të islamit që ai ka. Duke u um munduar që këto vlera të mos ngelin vetëm pjesë e teorisë, por duke u munduar që këto vlera të inshallah të bëhen pjesë e praktikës tonë, e zbatimit dhe të veprës, ashtu siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Ne misione ka luar folën për të vërtetën dhe për sinqeritetin. Do tham se ajo që praneve Allahu subhanahu wa taala e kërkon që ta flasin të vërtetën, të qendrojnë pranë të vërtetës dhe të jemi ata që ndjekin dhe zbatojnë të vërtetën sipas të vërtetës përmendëm se qëfar dobi ka e vërteta dhe sinceriteti në jetën e besimtarve, qëfar dobi vjel besimtari në jetën e ti të përdiqme, nëse është i sincerët dhe nëse e zbaton dhe vepron si pas të vërtetës, dhe gjithashtu përmendëm disa ajete ku Allahu gjeleshanuhu fletë për sinceritetin. Dhe thamë se Allahu gjeleshanuhu në ordon që të jemi vazhdimisht me ata që në të sincerët, thamë se Allahu subhanehu e tala, thotë, në vendin e gjykimit sinqeriteti do t'ju bën dobi atyre që kanë qenë të sinqertë. E përmendëm ajetin ku Allahu xh.u. e këshillon pejgamberin s.a.w. që të jetë pranë atyre që e losin Allahu xh.u. në mbrojmë dhe nëmëngjes. Dhe gjithashtu e përmendëm edhe ajetin ku Allahu xh.u. thotë se nuk është bamirësi vetëm ta kthesh kokën në lindje dhe në perëndim, por bamirësi është besimi dhe pastaj thotë se Allahu xh.u e i do ata që janë me ta që janë të devotshëm Allahut subhanahu wa taala dhe që janë bamirës. Sot do të vazhdojmë me disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Islami na mëson se burimi i dyt i pas fjalëve të Allahut është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do të përmendim disa hadithe në të cilat Muhamedi alayhis salam na në nxit në që ne ta përvetsojmë sinqeritetin si virtyt të zbatoj ma të si blerë dhe si praks në jetën tonë. Hadithi par, është hadithi që në nësme ton, Abdaibin Mesaudi, radiallahu anhuartah, në cjenë thot, inne sidqa, jehdi il e lbir, o inne lbirre, jehdi il e lgjenne. Me të vërtet, thot, sinceriteti e shpijen njeri unë drejtë bëmirsisë. Dhe bëmirsia, pas taj e ka rrugën e të saj, dhe më tonë e ka përfundimin e saj, në gjenetet e Allahu subhanahu a ta'ala. Wa inë rregjullu le, jes, le jesduku, wa jete harra sidka hatta juktebe inda Allahi sid, siddiqa. Dhe njeri u do të aflet të vërtetën, dhe do të mundohë që vazhdimisht e vërteta, apo sinceritetit jetë e jetësirësi e ti, deri se të shënohët e kë Allahu gjenëshanuhu, si i sinjërt. Përndaj, në këtë hadit Muhammedisallahu a.s. në pjesën e parë, i këshilon besim tartë, alaikum bisitk, që ta folin vazhdimisht të vërtetën, sepse sinceriteti është rruga drejt mirësis, drejt veprave të mira, dhe njeriu, do të aflet të vërtetën, dhe do të mundohë që ta thot gjdojrë të vërtetën, deri se të mos qenot, e ka Allahu gjeshanhu, si në sinqeshtë, dhe, për shka këtë asaj vepre të mirë, do të bon vepra të mirë atjera, dhe pas të arë të perfitonë gjenetin, Allahu, Pasta e thot, vaj i jakun vë lkedhib dhe keni kujdes lërgohoni nga gënjeshtra, li janë në lkedhib e jehdi ilë lë fujur, sepse gënjeshtra qënë drejt mëkateve të shëmtuarë, do thënë drejt gjirave që jënë të i kalim i kufive që i ka vendosë Allahu subhanehu etale. Pasta e këto mëkate e kanë përfundimin e tyre në zjarin e gjhenemit, vaj në regjur e le lejekdhib e, وَيَتَحَرَّلُ كَذِبًا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ذَا النَّرِيُو DOT KLET GËNJESHTRA DOT MUNDOHE QË VAZHDIMISHT TË GJEIN MËNIRË SË SI TË GËNJEIN DERES A TË MOSHENOHT QALLAHU XHEHSHANU SI GËNJESHTAR PRANDAJ MË NËRIU THOT THON DIETARAT SË KËY HADITH ËSH NXITHJE QË NJERIU VAZHDIMISHT TË ANGAZHOHET N THANJEN E TË VËRTETËS DË N ZBATIMIN E TË VËRTETËS QË TË JETË VËRTETA QËLLIMI I TI që të angazhohë të rëthë të vërtetës. Dhe në këtë hadith kemi paralajmrim dhe alarmim që të largohemi nga gënjeshtra edhe të mos e marim si një qështje të letë këtë qështje sepse njëri ju duke e konsideruar gënjeshtën si diçka që nuk është rëndësishme, si diçka që është letë, atër e ka mundësi që të, për, të, që të shenohet e këllahu gjeshanhu si gënjeshtarë e gënjeshtarët si që tamë nuk e kanë përfundimin e mirë në katë botë është në botën tjetër. Prandaj besimtarët duhet të mundohen çeta t'i stolisin vetën me sinqeritet, sepse sinqeriteti është fillimi i bamirësisë. E bamirësia është rruga e Allahut drejt xhenetit. Ndërsa duhet të largohen nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra është fillimi i mëkateve. Ndërsa mëkatet e çojnë njeriu drejt zjarmit të xhehenemit. Edhe nëse njeriu angazhohet është i kujdesshëm dhe mundohet çeta folë të vërtetën do të shënohet e ka Allahu si sidik, shikoni, e ka përmend pejegambejës Allahu a.s. në këtë form, sidik, edhepse i sinqert është a i cili është sadik, e ka përmend e emrin sidik, i cili është i njajshën me emrin e, e bubekrit radiallohu anhu, sepse a i du të jeti sinqert, edhe në fjal, edhe në vepra. Dërsa, e ka thonë këtë dhab, e cili është gjithashtu një mënir e egzageruar, e shprejhjes ku Allahu xhejeshanohu dhe profeti sallallahu alejhi wasallam trajton se kiniri nëse gjenë do të shënohet si gënjeshtar i madh i cili i ka tejkaluar kufit që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala gjithashtu për haditheve që janë me të vërtetë hadithe të madhështore që flasin për bërën e sinqeritetit ose edhe hadithi ku Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu thosë si dërguar i Allahut ka thënë nëse i ke katër gjëra mos ushtecso pratë çelë që humbur nga donjaj. Domethënë se ke thonë, këto t's katër cilësi, katër virtyte, katër gjëra të mira atë mosu shëqetson as të humb. E para është hifdhul emanah, ruajtja e emanetit. Domethënë se sija e dytë është sidkul hadith, nëse e fol vazhdimisht të vërtetën dhe i sinqertë në fjal. Wa husnu khaliqa, nëse ke sjellje e mirë, wa iffatu min ta'min tu'ma, të, atë nëse ushqimi yt është ushqim i pastër, ushqim i cilë është halal dhe ushqim që e ki fitu duke pas parasysh, knasin Allahu subhanahu a tala. Përndaj, nëse hum dunjan e i ki këto katër këtë cilësit, thot pegamberis Allahu aleyhi wa sënëm, mosu shqetso, mosu mërzit, sepse i ke cilësit që i do Allahu subhanahu a tala. E qonë amaneti në vend, e folë të vërteten, si dhe shmir me njerëzit dhe gjithashtu kujdes është për ushqimin tënë, e kujdesi për ushqimin që të jetë halal dhe shruga, ma për gjigje së lutjeve, siku se ka thonë Për nga mellisallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, Ubad ibn Samit, radiallahu hanhu, thot, i dërguari allahu sallahu alaihi wasallam, ka thonë, idhminu li sitën adhman lakumul gjenneh, mi garantoni që ashtë gjera, une dhe të ju agarantoj gjënetin. Këtu të regonë Për nga mellisallahu alaihi wasallam. Dhe nësë fidonë, thot, nëse ju dëshironi që une të ju agarantoj gjënetin, Lëmëturin e pa fund, që Allah e ka pregaditur për besin tërë dhe knasin e pa fund, atëre ju du t'i gantoni këto gjashgjira. Edhe para është usduku i dhe haddethtum foljenit të vërtetën, atëre kulplisni. Atëre kulplisni mundohune që fjarë tuaja vazhdimishtë janë të vërteta dhe mosti një losni me gjira që nuk janë të vërteta. Pandaj thotë, vë aufu i dhe vë atëtum qëjni në vend përëntimin që e këni marë për siperë. Në no, thënë e para ishte që ta folim të vërtetën E dyta është që ta qëjmë në vend Premtimin që e kej marë për siper Vë edduj dhe atumintum Dhe qëja një emaneti në vend Dhe nëse diqka kej marë për siper Që ta ruash dhe t'i akthesh për nari të vërtetë Atër e qëja atër në vendin E ti vëhfadhu furugjekum Vëgadhu e bësarekum Vë kuffu e idjekum Dhe të të ruani pjeset Intime të trupi tuaj Nga harami Gjith ullin shikimet, sepse shikimi është shi gjeta e helmuar, është edjallit e cilë e helmon zemën, gjithashtu ka thonë pëngamberisë Allahu a.s. ku fuaj di e kumë, um, ruani duar tuaja që mos të bëni diçka që është e ndaluar prej veprave me duar, duart tuaja, prandaj, ku shi arin këto gjashgjera pëngamberisë Allahu a.s. ja ka garantuar, gjenetin ja ka garantuar uh, kënatsin që Allahu e ka pregaditur për besim drejtet në Gjenet, e para ishte si që thamë, us duku i dhe hadet tëmë, folenit të vërtetën kërë të flisni, edu ma, wa atët tëmë, qëjni në vendet të që e kini prentuar, edu lë emanet, qëjni në vendet amanetin që e kini marë për siper, ullë një shikimet, ruajni pjeset intimet të trupi tuaja, të trupe, trupeve tuaja, gjithashtu të tëtë, këfua e i diekum, dhe ruajni duar tuaj nga harami, përndaj kush i gjarin këto, e ka garantuar hyrën në gjënët. Gjithë është tupër e hadithëve, është njohër hadithi i Ebu Muhammedit, Hasan ibn Ali, ibn Ebi Talib, radjallahu anhuma, e cilë është një pi pekamberi sallahu aleyhi wasallam, dhe për të cilën ka thonë Muhammed sallahu aleyhi wasallam, i nëbni hadha sejit, me të vërtet, këjë biri imo është zotri, le allallahu anjusliha bihi bejnë ta i fetajni, adhime tajni me lë musliminë, Allahu dhe të bëjtë që kjë t'i bashkon dhe t'i pajton dy grupet më dhatë të muslimanme dhe kështu ka ndollë. Dhe në këtë hadith që t'i transmiton, kjë nga gjy gjyshi ti, Muhammed Sallahu Aleyhi Vesem thot, da ma ju ribuke, ila ma, da ma ja ribuke, ila ma la ja ribuke, leja ata që të shty në dëshim dhe mërë ata që është lërë dëshimit, fa inë erë të sidka të me anjine, wa inë elë kedhibe ribetun, sepse sinceriteti e vërteta e shkakton apo e kaplon zemër me nje qëtsi, ndërsa gënjeshtra e mbush zemër me dyshim dhe jo siguri. Përndaj, largohu për e asaj për të cienë dyshon se a o është elejuar apo nuk është elejuar. Largohu për e asaj për të cienë dyshon se a o është e mira apo është e keqem. Dhe mere ata për të cienja e sigurët se o është e mira dhe elejuar, sepse... Sinqeriteti është ai i cili garanton që zemra jote të kaplohet nga qetësia, ndërsa gënjeshtra është ajo e cila e mbush zemrën me shqetësim, me pasiguri. Prandaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqan tum'anina" nëse dëshiron që zemra tënde ta të kapënd siguria, ta largosh nga zemra dyshimin, atë folë të vërtetën, ndërsa gënjeshtra është ajo e cila vazhdimisht të vendos në një situatë të palakmueshme, kujt doherë jeni në frikë, kujt doherë Janë shqetësim. Çdo herë mendon se çfarë do të, të ndodhë nëse zbulohet gënjeshtra. Në Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshillon të largohemi prej gjërave, prej gjërave, prej gjërave që janë të dyshimta. Ne të marrim ato gjëra që janë të sigurta, edhe na e potencon në formë të aksionit, në formë të formulës se me të vërtetë sinqeriteti është rehati, qetësi. Dhe nuk ke shqetësim, nuk ke pse të brengosesh as pse të frikohesh dhe sa gënjështëra është dyshim, shqetsim, diçka që e mbush zemër me gjire të pa kanëshme. Gjithashtu, përse i do të citojmë haditin e njohur të Ebu Sufjanit, i cili e ka përshkuaj tërë pejgamberin së Allahu aleyhi vëserem, dhe o është përgjigjur në pyjetjet e herakrit, i cili ka qenë breti i romakve, dhe në mesin e gjirave, kërë e ka pyjtë me qëfar ju urdonon, ki pejgamber ka thonë, në urdonon që ta ad Azat mos e përshkruajmë atë si i barabartë si ti, si barabarta ti, ata Allahu xhenishanuhum. Prandaj, edhe na këshillon që të largohemi prej gjërave të këqeta dhe fjalëve të këqeta që i thon prindërit tonë, na urdhënon që të falim namaz, që të afolim të vërtetën, të japim sadaka në mosh, të jemi të ndershëm. Gjithashtu na urdhënon që të i ruajmë lidhjet farafisnone, prandaj në mesin e gjërave që kanë qenë si shenjë shenjë e veçantë shenë daluëse e thilës e Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, ka qenë edhe sinceriteti të folin të vërtetën, cikur se edhe përmenim në hadithin ku peygamberi samë në mesin gjirave, të cilat besit nga ka sfidu e ka përmenë si të parën usduku, i dhe hadithum folin të vërtetën, kur të e, flisni do më thonë nëse e bëjmë atë, bashme ato gjirat tjera do të nga garantohi peygamberi sallallahu aleyhi wa sallam gjiratin. Këto ishë një një hadithet që flasin për vleren, dhe sa tani do të transferohemi të këpjesa e citateve apo e, të gjira, të thënjëve që i kanë thonë generatët e lafdruar të ashabet të pekambirës Allahu Aleyhi Veselam dhe do të shojmë që si ata e kanë konceptuar dhe si anë munduar që në mënyrë praktike neve të ne përqen, e përqenë do të thonë mesajin se sinceriteti është një gjë e do mosdoshme një vlerë e do mosdoshme për jetën e besimtarit dhe diçka me të cjenë ajë e garantonet vetës sigurin, e garantonet vetës stabilitetin në përqendrimin në fejnë që Allahu e ka zgjedhur si e vetë me pranuar të kaj. I pari, të cindot të citoj mësh Ebu Bekër e Sidiku, i cili vetë e fitoj këtë emërtim, Sidiku, a i që i besoj për nga mellësë Allahu A.S. dhe pranuj vërë të cine ti për shkak se besoj në ndodhinë i sras dhe miragjit kur mushrikët u munduan që të vendosin Në dy shimë, mundua që ta luhatin besimin e ti në Allahun dhe besnikrin që e kishtë dhe i pengaminin së Allahu a.s. duke i thonë se kishoku ytë pretendonë se brenda në atës ka shku derin në Bejtul Magdis, derin në Jerusalem dhe pas të është grit në qjelë. Edhe, atëri ka thonë Ebu Bekri, une e besoj se ati vjen shpaldja nga lartë nga Allahu subhanehu etala. Si të mos e besoj këtë, gjë e sira shumë ma e lejtë, përëndaj e quajtën sidikë. Ky person, ky ashab i nderuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në momentet kur e merr obligimin që të drejton umetin islam si halif i muslimanëve, thot një fjali apo është i njohur fjali me të i thotë: "Eyuhannas, inni qad wulitu alaykum walastu bi khairikum." Ka thon: "O ju njerëz, jam më i pari juaj, edhe pse nuk jam më i miri nga mes juaj." Do të thonë, nëse mendoni se më i miri nuk jam më i mirë fejnë ahsantu, fejnë ahsantu, fejnë unëni, nëse beproj mirë, atërë më ndihmoni, uaj nëse atu, fekau imoni, nëse boj diqka, që është gabim, atërë më drejtoni, pas të e thotë, inë në sidhka emanetu, uaj në lkedhibe khijanetun. Me të vërtetë, sinceriteti, ta folisht të vërtetën, osh emanet, osh diqka që duusht, aqosh në vend, uaj në lkedhibe, khijanetun, dësa gënjeshtra, osh mashtrimë përndaj nuk i ka hi e besintarit që të shumtonve të vetën e ti me gënjeshtë e cilë në esenës është trathi dhe duhet të stolisët vetën me sinceritetin e cilë në esenës është zbatimi e manetit për të cilën është i kryuar. Ndërsa o meri, radiallahu, anhu vërdahu, i cilë është shoku, gjithashtu i daluar i pe nga meri sëllahu aleyhi ose më thot, la jegjidu abdu hakikat e iman, nuk ka mundësi që robi të gjenë, realitetin e besimit hatta yeda al miraa wa huwa muhiqun derisa te mos largoat nga polemika e padobishme edhe atëre kur është i drejtë do thaha atëre kur është i në të drejtë derisa të mos largoat atë nuk do ta kupton realitetin e imanit wa yadu al kadhiba hatta fi al mizah derisa te mos alen gënjeshtën edhe duke utallur do thaha duke utallur në para ishte largoat nga debati i padobishëm Edhe atëherë kur e dinë se është në të drejtë, të largohet nga gënjeshtra atërat kur duket u tallur, wa huwa yara annahu law sha'a la ghalab. Do të ai këtë do ta vepron në ato momente në të cilat nëse i bën, do të thonë vazhdon debatin, edhe dinë se ka më fituar, duhet ta ta braktis atë veprë, sepse nuk ka do të i presat, gjithashtu do ta lënë gënjeshtrën, edhe thalli, edhe atëherë kur mendon se mund të kalon, mund ta Dhe kalon edhe të shpëton që të mos përshkruhet gënje tip përshkruhet gënjeshtra aty. Gjithashtu një fjalë tjetër që është er fjali, do të thonë thënie madhështore që i ka thënë Omerit radiuallahu anhu thot li anyada ani sidku wa qalla ma yafal, që të poshtrohem për shkak të vërtetës. E kjo rallë ndodh, thot rallë ndodh që njeriu të poshtrohet të nënçmohet për shkak të vërtetës. Habu i habu ile min an yirfa an al kadhib wa qala ma yefal eshmo e dashur per mua se sa ta ngritem me gnjeshten esh shum rrad njeriu ngritet me gnjeshten shikani sa bukur ka thon mamir e poshtroj vetveten duke e vepruar te vërtetën duke e fol te vërtetën e kjo randoll qe njeriu per te citoj mamon se disa dietar kan thon se sinqeriteti te ben te dashur dhe te respektuar edhe te armiku yt Së paktë i drejt, ta sa gënjeshta të bën të urrejtura edhe të miku i tërheti afër me jetë, sepse është shëmtuar. Prandaj thot, rallë ndodh që dikush të nënshmohet për shkak të vërtetës, po mamir që të nënshmohem me të vërtetën, sepse rallë ndodh se sa të ngrihet me gënjeshtë, e cila gjithashtu rallë ndodh. Gjithashtu, prej ashabet të dalluar të pejgamberit Allahu alaihi وسن, todashtai më dha fjalin që e ka thon Aliu radiallahu anhu i cili thot, "Qad yablughu sadiqu bisidqihi" Mala je bluguhu al-kedhibu bihtialihi. Thot, aj që e është i sinqert, me sinqeritetin e ti, e arin atë të të që nuk e arin, gënjeshtari me gënjeshtë dhe me mashtrimin e ti. El-imanu anë të dhe thire, sidhka hajthu e durruke al-kedhibi hajthu e në fauk. Imani vërtetosh, që t'i apish për parësi, sinqeritetit edhepse, rezikosh të dëntosh, e t'japish për parësi para gënjështës, e cia ndoshta në atër moment të shpëton. E cia ndoshta në atër moment të shpëton. Përndaj, thot, iman jo që t'japish për parësi sinceritetit para gënjështës, edhe atëherë kur sinceritet, sinceritetit jo është dëmtim për ty, ndërsa gënjështë ndoshta është një shpëtim për ty. Gjithashtu ka thonë, elba, tilu, elha, kujet, eda, u alani, duel, e vërtjeta dhe gënjështra, ndonëson ndrohen brenda historisë, dominimi, ndonjëherë dominojnë vërteta, ndonjëherë kota, ndonjëherë vërteta, ndonjëherë kota, por thot, asnjëherë nuk ka periudhë të historisë kur e vërteta nënçmohet, edhe kur e kota ngrihet edhe lartë të sot e ka për qëllim, ajo vazhdimisht osht e urreitur nga njerëzata dhe kota tek njerëzit edhe osht e ulur, edhe pse njerëzit doshta që janë të tillë në pushtet, por e drejta osht vazhdimisht e respektuar dhe e dashur tek njerzit janë ndoshta në atë moment të vërtetë dhe të sinqertit janë të poshtruar prandaj thotë kanë mundësi të dominojnë të qit mbi ata që janë të drejtë por e vërtetë është vazhdimisht të respektuar dhe më lart edhe asnje nuk është më lart e kota dhe që është gënjesht. Gjithashtu në këtë pjesë do të thellojmë me një fjalë tjetër apo thënia të Allaj ibn Amr ibn Asit i thotë: "Dherma leist minhu fi shein la rguhu pra sai" të cilë nuk e din ola tëndë të këfi ma la janik dhe mos folë për ata që nuk të intereson, vëhëzen lisanekë, kema tëhëzen u derahimet dhe ruaj e gjuhën tënde, ashtu si që i ruaj dinarat dhe dirhemet tua, pasturin tënde, prandaj këshilon njëri unë, abdojmen Amar i ben Asi, ashabi nëhur, radiallahu anhu, që njëzit të mos flasin ata që nuk e din, që të mos flasin ajo që nuk ju përket atyre, dhe të ruajnë gjuhën ashtu si që i ruajnë, pastorin e tyre qeta, mundohen qeta mbyllen mirë dhe ta ruajnë që të mos flasin gjëra që nuk janë të vërteta. Ktu do të japim një pauzë të shkurtër që të kthehemi inshallah me len Allahut në pjesën e dytë të emisionit, ku do të vazhdojmë të flasim për vlerën e sinqeritetit me qëllim që ajo të bëhet pjesë jetë e jetës tonë, prandaj ju ftoj që të na ndiqni edhe në pjesën e dytë të emisionit. Këthejmë për sënjemi që në tonë, ishim duke folë për, apo ishim duke i citu disa thënje të ashabve radiallahu anhum vërdah, vërdahum që kanë të bëjnë me sinceritetin. I përmenën fjallet e bubekrit, fjallet e omeret, aliut radiallahu anhum, Abdullah ibn Amar ibn Asin dhe o të vazhdojmë për sëri të citojmë disa thënje të tyre me qëdhim që këto fjallë të jenë zites dhe motivuas për neve që këtë vlerë islame të jetësojmë në jetën tonë, sinceritetin thot Abdullah ibn Abbasi duke komentuar ajetin wala talbisul haqa bil batili wa taktumul haqa dhe mos e ngatroni apo mos e mos e anvishni të kën e të vërtetës thot la takhletu as sidqa bil kadhib mos e përzini sinçeritetin apo të vërtetën me gënjeshtër gjithashtu është i njohur rasti i Abdullah ibn ë, Ismail ibn Weidlahi i cili ka thënë mësuësi i djemëve të Abdul, Abdul Meli Kibel Marwani. Të Abdul Meli Kibel Marwani ka që një prej kalife në dinastin e Mevive. Dhe ajë, mësuësin e ti, Ismail Ibn Ubejdille, e ka këshiluar që të ketë kujdes me fmitet ti. Dhe prej qështjëve shka, i ka uh, potencu ka qenë që të amëson sinceritetin ashtu si që amëson, dhe më thonë Kurani. Do të në mundohu që të bësh që ata të flasin që dore të vërtetën, ashtu si që amëson librin e Allahut Kur'anin o gjendib humur kedhibe dhe mundohu që ti largosh nga njështra sepse nga njështra e kao përfundimin e kjeqë në këtë botë dhe në botën tjetër. Përndaj, kjo ka qenë porosi për një babajet i cili kujdeset për bilin e ti që ajë apo për familjet e tij që ata ta përvetsojnë sinqeritetin si ku një vlerë, si një vlerë e cila është pjesë e jetës së tyre, do të largohen nga gënjeshtra, edhe atë ta mësoni bashkërisht në fjalët e Allahut, fjalët më të zgjedhura me cin Allahu ka ju ka drejtuar njerëzimit. Gjithashtu thot prej fjalëve që i kanë thënë disa një njerëz të urtosh, prej mirësisë apo prej respektit që e ka sinqeriteti, është se njeriu i sinqertë është i planuar dhe i respektuar edhe te karmiku. Ndërsa prej të keqës që e ka gënjeshtar është, fakti se gënjeshtari nuk është i dashur as te karmiku, as te atacian te afërmit e tij. Prandaj mjafton nder dhe respekt për njeriu i cili është i sinqert, se që, që ai është i respektuar edhe te karmiku në të njëjtën kohë mjafton, ë, domthonë dëm dhe e, pozit të ullë të njeriut gënjeshtar që ajë të jet i mos dashu dhe i mos respektuar edhe të armiku edhe të kënjerëzit të ti të afrëm. Gjithashtu uh, thot e hnafi bënkajsi e ka këshiluar djallin e ti o djalli im e këfi kemi në shere fisit mi aftohu që të mos kesh ndo një vlerë tjetër për post sinceritetit sepse i sinceriti fjale e ti pranohët edhe të karmiku ndërsa më largohu nga vesja apo nga ke, e keqeja e gënjeshtërës sepse po të moskishte do më tonë, dëmë tjetër për e gënjeshtës post faktis se do të jesh i uryer urej, urej, edhe urejtur nga ta që i ki pranteje do të mjafton të kjo prandaj thotë, gjdo që është e ka mjeshtrin e vetë dhe mjeshtria e gjuhës është sinceriteti prandaj thotë, a e njeri i cilë është i sinqertë kjo të regonë se kjo njeri është i drejtë kjo njëri i drekontra kjo tregon se njeriu është i matur kjo tregon se njeriu është i arsyeshëm domethënë e këshillon dhe i thotë nëse ti mundohesh dhe gjuhën tënde vazhdimisht e përdor për çështje që janë të vërteta dhe të sakta dhe nuk janë gënjeshtra atëherë do ta fitosh besimin dhe dashurinë tek njerëzit që i ke armiqt gjithashtu mjafton dëmtim për ty nëse ti fillon të gënjen mjafton që si, si një postim që të pashtrosh do të poshtërosh tek ata çeki më afër, prandaj thot çdo gjë ka miashtrinë e vet, dësa miashtria e gjuhës ose çta flet të vërtetën, edhe ajo vërtet që del tregon se njeriu është i drejtë, tregon se njeriu është i matur dhe tregon se një njeriu është i arsyeshëm. Prandaj Ibrahim al-Hawas i thot es-sadiku la tarahu illa fi ard fi fard yudih au fadn ya'malu fihi, do të njeriu i sinqert, atë vazhdimisht do ta shohësh duke kryer një obligim te Allahu xhënashani ose duke bënë një vepër të mirë me të cilën Allahu është i kënaqur, kjo është gjendja e ti. Ose ose e kryen një gjë që është obligim, ose është ndonjë vepër tjetër e mirë që sen doshta nuk i ka obligim, por mendohet me e bë, atë. Prandaj bu Hatimi thotë thalathun la tukhti ussadik alhalawata walmalahata walhaiba, tre gjëra, tre cilsi asnjë nuk janë larg njeriu të sinqert. Ajo ose është njeriu i ëmbël, ose është njeriu i aftë edhe është njeriu i respektuar. Domethën, është njeriu i aft, njeriu i ëmbël dhe njeriu i respektuar. Prandaj Abu Hatim i thot, "Asid ku yarfa al-mar'a fi al-darayn." Sinqeriteti ngrit njeriu në dy botët. "Kema an al-kadi bi yahwi bihi fi al-halayn." Dhe sa gënjeshtra shkatron njeriu edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. "Wa law lam yakun al-sidqu khislatan tu'hamad illa an al-mar'a idha arafa bihi kubla kadibuh." u sa ra sidka ndermen jasmeu lekane vajbu al akle an yblga mjehudo pot mos kiste do tha sincerit sincieteti tjetr vler perpos asaj se njerzit i pranojn fjalet e ti edhe i pervetsojn edhe nuk i mohen do te do te vlent te njeriu te angazhohet ne ceta flet te vertehta ne te largohet prej gnjestra prandaj kjo eshume ranci qe njeriu ta kupton Sinqeriteti është protekim në dy botat, ndërsa gënjeshtra është shkatrim dhe, dhe poshtrim në dy botat. Prandaj Junedi thot hakikatu sidk an tasduqa fi mewatin la yunjike minhu illa al-kadhib. Do Junedi sinqeriteti vërtet është që ta folish të vërtetën, ta fol ta flasësh të vërtetën në ato situata për të cilat nuk mund të shpëtosh për për posën me gënjeshtër, përpos me gënjeshtër. Domethënë çdo situata ku gënjeshtra është vetme që të të shpëtosh me ve vetëm mundsi, prandaj thotë se sinqeriteti i vërtetë është kur në ato situata ti e fol të vërtetën. Prandaj thotë, do të thënë disa njerëz të urt, men lem yaddi al fardh ad-daim, lem yuqbal minhu al fardh al-muaqqat kush nuk e zbaton, nuk e bën obligimin e përhershëm, nuk e, ka mundësi që ta kryen obligimin e përkohshëm. Dhe kure kam pito cilë është obligimi i për hershëm, ka thonë, është sidë ku, ka thonë, sinceriteti është obligimi i për hershëm. Prandaj, thotë, kush kërkon për Allahu gjereshanuhu me sinceritet, Allahu do t'je e pati një pasqyrë me të ciren do t'a dalon të vërtetën nga jo që është e kotë. Gjithashtu ka thonë, ale i kebisit khajthu të khafën një durruke, fejnë në huja në faukë, thotë, për mbahju të vërtetës, do t sepse atëherë kur me ndonë se aj do të dëmton, aj do të, të shpeton. Të në atëto momente, kur ti me ndonë se aj ka mundësime të dëmtu, apo me të vendosë në pozit të ku do të ndëmtohësh, aj ka me të dihëmu. Vëda, këdhip, hajtu të ra e ne hujen feuke, fejnë ne huju, hlikuke, dhe largohu prej gënjeshtës, sepse shpeshe njëri ju me ndonë, se me gënjeshtës do të shpeton, dhe sa në realitet do të që ajotë të dëmton, pë është thonë, ma emne ka të gjirun sa duk, asë njerë nuk është varëfruar një trektari cilë është i sinqertë. Vëllahi, ka edhe sot njerës që janë argument për këta. Ajë njeri cilë është i sinqertë dhe pshetë malinë e ti me besë një kry dhe me një sinceritetë, dhe bon të rekti Allahu je bereqetë. Doshta nuk je pasuritë të madhe, për e pasuritë që e ka është e mjaftuashme dhe kënaqet me ato mirësi që Allahu janë mundësonë. Dersa gjenestari është ai i cili e alargon berrecet. Do të ka sasi të madhrave të ndryshme, do të ka edhe pasuri, por nuk e përjeton kënaqësinë, sepse berreceti është sikurse e definon një dietar, el-khairul ilahi alladhi el yanzilu fil mal wa la yarahu insan wa yashuru bih. Shikoj berreceti është një khair hynor që zbret në pasurinë e njeriu, që njeriu nuk e sheh, por e ndjen. Donjëherë edhe vetë kemi vërejtur se një Pasturi, Allahu ka anon bereqet në to, një, një shumë të hola apo të qëka që e kemi pas, nësa të qëka tjetër, nuk e kemi pas hajren, sepse nuk ka pas bereqet në to. Pra ndaj, nëse dëshiron që pasturia jute të begatohët, të shtohët bereqetin e to, atëre rruga me mirë është sinceriteti dhe besnikria, dhe këtë e vërtetonë edhe hadithi i pengamberi sëllohu a.s. kur fletë për dy njerës që bënë shqit berje, thotë nëse ata janë të sinqertë edhe nuk i f Allahu do t'i jep bereqet, nëse nëse bënd të kundërtën, atëllahu do ta do t'alargon bereqetin prej tyra. Thuhet se Bilali apo transmetohet se Bilali radhiyallahu anhu është kaq i njohur si i sinqert prej kohës kur e ka pranuar Islamin. Prandaj një prej njerëzve ka dashur që ta ta nxit ata që të thënë diçka që nuk është e vërtetë, edhe i ka thonë te apo jashtu ja uh, atë lojën, deri sa taj thot tho, diqka që nuk është e vërtet. Përndaj e kam pyjetur, ja Bilal, masin, nuk ferësike, ka thonë, o Bilal, cida është mosha e kalit tënë, ka thonë, është plak, është përgjishë, duke mos e të të reguar. Pas taj thotë, a, a, a hecë shpet, thotë, shpet, hecë aqësa ka mundësi. E ka prit, ku e vendosë kumën, ku kime zbrit, ku jetu duke shku, ka thonë do të zbret, ati ku do t Biri ku i ti e ti, e kam piritur Unë jam biri i babaj i ti për në nësë time e, Sa është moshe e ojtë e ka thonë Net dhe ditë që i ka cektuar Allahu Gjeheshanu Kër i ka përgjigjë në këtë mënirë Dhe mëtë në mënirë të urë duke mos thonë Asgjët në mënirë të prerë Thotë me të vërtet dhe vështir Ishte ta mashtrosh njerë jun E sinqert edhe me të vërtet Kjo është një mirësi që Allahu Gjeheshanu të ka, ka thonë Elhali thër muhasibi, duke folë për të vërtejtë në thotë, i sinqertë jështë ajë i cili nuk mërzitet nëse e humë respektin të kënjarëzit për shkak të veprave të mira që i bon për hirtë Allahu subhanahu të ta. Sot, subhanallah, në kohën e vlerave të shtrembruara dhe në kohën e antivlerave, shpeshe njëri ju nuk respektohet nëse bën vepra të mira. Nërsa në një qoqëri dhe alë, qoqëri të vlerave, ajë njeri respektovë dhe duhet sepse është njeri i cili i bon vepra të mira. Pra nda e thot, i sinqerti është ajë i cili nuk mërzitet nëse e humbë respektin të njerëzit për shkak të veprave të mira që i bon, për shkak të përmisimi të zemët që i bon, edhe për shkak të veprave të mira që i bon. Dhe thot, ajë nuk dëshiron që njerëzit të shohin veprat e ti të mira nuk e pëlqenë, gjithashtu, por nuk e urenë këtë, sepse nëse urenë atëre kjo të regonë se kjo njeri nuk dëshironë që njerëzit i din vejprat e mira, prandaj, ndo nje her, vet, bërja vejprat e mira për atë tjerëve, është më njërë se si të imësojmë të tjerëve. Prandaj, shikoni sa bukurë thotë, i sinqerti, nuk mërzitët nëse humë bërë spektin të knjazit, përshka këtë vejprat e mira të bër don nuk dëshirojnë që njerëzit i njohin veprat e tij të mira, por nuk e urren sepse urrejtja që njerëzit të dinë për veprat e tij të mira, domoshta është pengesë që të përhapet, përhapet, domethënë e mira dhe të bëhet hire në Islam, prandaj besimtari është ai cili, i cili mundohet që të fshih veprat e tij të mira, do por nuk e urren që ndonjëherë të dalin në shënjë ndonjë veprë e tij të mirë, ndonjë veprë e mirë vepr e, mir e tij me qëllim që ajo ja veprë të nxitë të tjerët që dhe ata të bajnë vepra të mira. Prandaj qëllimi i tij është që ta zbatojnë atë që Allahu e ka urdhëruar, që ta përhap fenë dhe të thotë njerëzit në çështje që janë të dobishme për tonë këtë botë në botën tjetër. Kjo është i sinqertë i vërtetë, ndërsa fshetësit i dinë më së miri Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thotë në një vend tjetër Abu Harith al-Muhasibi thotë i sinqert është ai i cili vazhdimisht përgatitet për takimin e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë jeta e tij është vazhdimisht përgatitje për me takimin e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk turpërohet nëse diçka nga shëndetësitë e tij dalin në shesh. Nëse diçka që është shëndetësi, sepse të kaj shëndetësi është e barabartë me ata që e publikojnë para njerëzve, prandaj ai nuk mërzitet nëse ai bën një vepër me të cilën domethënë nëse del në shesh diçka prej gjërave që janë të shëndetshme. Gjithashtu Abdul Wahid i bënzej të të të sinceriteti është që të zbatosh obligimin të ndë e Allahu Gjereshanu praktikisht. Jo me fjalë. Në no, kjo e sinceriteti. Ti me fjalë mund të pretendosh se e besim të arë, mund të pretendosh se i nështrua ndë e Allahu Gjereshanu. Por, sinceriteti i vërtetosh kur ti e zbaton, apo e qonë në vend, obligimin që e këndë e Allahu Gjereshanu me vejpër. Djetar të të një vend tjetër të të të të, së e sidku isti wa u e sirri wal alen. Sinceriteti është, kër mërëndësia e fshekhta, e pa dukshmja është e barabart me ata që shihet që është publike në që njerëzit e shohin. Shabiu thot, ale i kebi sidk hajithu tëra ennehu jedurruk fe innehu jemfauk thot, kapu për të vërtet nështë për sinceritetin, sepse edhe atë herë kër mendonë se aj të bëndëm, aj të bëndëbim. Gjithashtu, alim ibne ke as-sidka ka thon, fa inna sidka yaulimuhu kull shay, mesoj djalin tën që të jetë i sinqert, sepse sinqeriteti pasaj ia mëson gjitha gjërat e dobishme. Një tjetër thot, vazhdimisht mundohu që të kthehesh në të vërtetën, që të mos refuzosh atë, dhe vazhdimisht mundohu që çdo veprë hyte të reflekton sinqeritet, çdo veprë, çdo fjalë të reflekton Dhe sinceritet, felha ku e kua muin, sepse e vërteta është ndihë më si maj madhë o sit ku e fda lukarin dërsa sinceriteti është shoku më i mirë dhe më ingusht Disa tjetar tjetër ka thonë me nsada ka fi me kalin za dhe fi me gjemalihi kush e flet të vërteten Allahu jashtonë edhe bukurin fizike, dhe sa tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar tjetar t Edhe atëherë kur mendoni se vërtet është shkatrimi juaj, aty është shpëtimi juaj dhe largohuni prej gënjesës, sepse edhe atëherë kur mendoni se aty është shpëtimi, aty aty është shkatrimi juaj. Prandaj, këto këshilla, janë me të vërtetë këshilla që ne duhet të na nxjisim dhe të jemi pranë atyre që vazhdimisht mundohen që të sinqeritetin ta zbatojnë praktikisht, sepse thua thënie reflektojn një vëdije të lajshe që i kanë poseduar këto gjenerat. Do të thonë këto nuk janë vetëm fjalë që kan thën thjesht, por janë diçka që ata e kanë përjetuar. Prandaj kur thonë se gënjeshtra është besnikri dhe e madh, do të thonë se që sinqeriteti është besnikri dhe emanet, kjo tregon se ata e kanë përjetuar. Kur Omer i thotë se asnjë njeriu që flet të vërtetë nuk poshtrohet, kjo është diçka që ai ka përjetuar. Kur Aliu e thotë atë se e vërtetë asnjë nuk mund të jetë nënçmuar dhe e përbuzur, ë në në esencë ka përçelim domethën se njerzit vazhdimisht edhe atëra ku nuk e shfaqin ato njerëz që kanë arsye të shëndoshje e kanë aty në pastë e respektojnë dhe duan të vërtetën. Kriterion këto gjërat që duhet të nxisin në që ne ta folim të vërtetën. Gjithashtu edhe ta kemi parasysh se sinqeriteti nuk është vetëm në fjalë, sinqeriteti është në vepra, sinqeriteti është në besim, sinqeriteti është në në shumë sfera të jetës. E për këto inshallah do të flasim në emisionin e Arshëm ku do t'i cekim se në çfarë sfera dhe në çfarë hapësirë të jetës tonë ne mund ta manifestojmë sinqeritetin, si është sinqeriteti në besim, si është sinqeriteti në fjalë, si është sinqeriteti në vepra dhe kështu meral, dhe dhe shala, me radhë do të përfundojmë inshallah emisionin me do të thonë Arshëm me disa fragmente nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga jeta e sahabëve ku tregohet se ata me të vërtetë e kanë realizuar këto vlera islame në jetën e tyre të përditshme. Allahu na lutë që të na udhzon në rrugën e tij të drejtë, në rrugën e tij të drejtë, që të na mshiron, që na i fal gabimet, që të na e mundson që këto vlera të jetojnë në jetën tonë, edhe mos të janë fjalë, por të janë vepra që shihen, vepra që i do Allahu dhe vepra për të cilën do ta shpërblejnë me xhenetët e tij që i ka krijuar. Drejtja janë në fundës. Walhamdulillahirabbilalamin. Ju përshëndetoj, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mmm. -hmm.